Què? Tot bé? Doncs bé, ens agrada molt que estigueu bé. Si m'ha fet gràcia... de venir aquí a la cabina de control... i fer-li companyia, vaja... una estoneta amb el nostre pilot... Automàtic. Sí, sí, fem una xerradeta, més que tot perquè no se'ns quedi adormit. No sé, no li acabo d'agafar la suficient confiança de moment. Sembla ser que no ens portem malament, ni tampoc m'ha demostrat cap símptoma de desconfiança. Ell sempre aquí ha agafat els comandaments. Això sí, de menjar menja bé de la corrent del nostre generador principal, Amanitum un Critox, l'oli de la NASA, marca registrada per Dupont, entre d'altres característiques, amb gran protecció solar. I no l'heu provat mai? Avui, dissabte 27 d'abril de 2013, són les 12:50 minuts, amb una temperatura de 107... De 107, no, eh? De... Amb una temperatura de 7.4 graus centígrads, amb una humitat del 87% i una pressió atmosfèrica de 1.4.9 hectopascals. Benvinguts! Avui, amb un mussol com un estruç en el meu ull dret pel 107.3 de la vostra FM! Doncs ara és el moment de provar-lo. Sí que és cert, també, que si no coneixem una cosa, difícilment la podem provar. Ara... Encara eh? Ara... Però passava. Ara ja la coneixem, això. Ara ja la coneixem, eh? l'oli que tan bo que utilitza la NASA, el que els experts l'anomenen el millor oli del món, oi? Doncs, per exemple, amb una manideta, si bé ho, si ho preferiu fregit, li podem posar unes patatonetes. L'oli en qüestió, per tant, pot per tenir l la vitola d'utilitzar-lo com a mínim, deu ser oli verge de primera premsada, i no l'heu provat? <laughs> Una de les fallades més importants que poden tenir aquests pilots automàtics és precisament la de patir una fuga d'oli. Vaja, el que comúment coneixem amb la típica frase de que perden oli. La, en, la, la lesió en qüestió, però no és difícil de curar. Pot ser que el tub estigui malmès o sigui una espècie d'incontinència urinària, vaja, una pèrdua involuntària de fruit o que tinguis dificultat per retenir-lo. En aquest cas canvies el tupi Pri place o bé, que li perdi alguna junta. Si tens una altra junta igual, cap problema i no l'heu provat, tranquils, l'equip del Tapesport és juntes per parar un carro vaja, el que seria per donar i per vendre sobretot per vendre no està la cosa per tirar coets que diguem, i és més, si el fluid en qüestió l'utilitza la NASA no el deus trobar a baix cost totalment al revés es troba aquesta nau que vola i vola sense cap tipus de combustible tan sols en gasta per fer maniobres i no l'heu provat? Tenim oli juntes per tothom, ja ho hem dit abans, però també tenim una cançoneta per tothom, tot i que aquesta la dedicaria, amb permís de tots vostès, que ja sé que ens deixeu fer sempre el que ens dóna la gana, i ara que ja portem temps volant, volant tots junts, farem volar la imaginació, pensant que escoltarem una cançó. Eh? Això és per la bo, eh? Ens ho hem d'imaginar, eh? estarem tres minuts aquí en silenci, eh? la cançó que vulguem, eh? Avui per això hem pensat que sigui un jazz Us sabeu aquesta Fran Sinatra i Harry James I que porta per títol From the bottom of my heart A mi m'agrada I penso que algú més <també>, També, la cançoneta en qüestió és del 1939 I sona algo així com Hem mirat d'aprofitar tots els de la gramola <també> Eh? ¡Salutaciones cordiales! Ostres, aquí posa que és del, mil, del 1939, però si haguessin dit que és del 1430, també m'ho grec Ostres, això és un cotxe, no? També. M'ha encantat, eh? M'ha encantat. encantat. Sí? Sí o no? Jo, eh? que m'encanta el jazz, m'encanta el blues, és, és com si et creixis encantat, no? És com si t'indutissessin... Que sí, que sí. I el, I el capter és de música i, i tu... passaries dit, hores, eh? En eh? Molana també, sobre tota aquesta bellesa. Molt bé, Mariona. Veig que eh? tens un bon gust musical, eh? Jaume, el Jaume feia moltes llengotes. Jaume, t'agradava la cançó? Està bé. El 1939 no hi devia haver ni ni guitarres, no? o sí? No, no ho sé això ho hem de preguntar a un expert És molt seductor, <ríe> és molt seductor m'ha encantat Trump, Trump, Jo també m'ha agradat molt, Mariona, molt, molt i em posar moltes, molt així d'aquestes de molta època d'època enrere eh? jo, jo... Saps, saps què? Jo he tornat, he, he tornat a, no sé he tornat, no us enganyaré però uns, uns quants, molts anys enrere eh? Saps? L'altre dia estava pel Facebook i vaig veure un amic que va penjar com un chiste Surt el Cristiano Ronaldo i el Leo Messi. Sí. I diu, Cristiano, nos vemos en la final de la Champions. I diu el Messi, vale, en tu casa o en la... La vemos en tu casa o en la mía? Oh, ja l'he vist, ja l'he vist. Me passat dos o tres cops, eh, perquè el, el, el, el de xotxes... Uh, Jaume, anem a repassar, doncs, l'agenda per avui. Sí. I començarem... Amb, el, amb la Lliga divisió d'Honor cinquena jornada no, tercera, tercera no, però està equivocat, m'esquí ah. vaig va que enredarit eh? cinquena jornada el club de d'arts la xarxa descansa el club d'arts no juga avui, eh? descansa no. uh, ja esperen el pont de l'1 de maig eh? uh, doncs passem a l'embol uh, equip de tercera catalana preferent sènior masculina primera fase grup B 20 Quina és la jornada? Li diem 26 la 26 ena jornada per a l'Ialgu, eh? Doncs, descansa no el handball? No, no ja no juguen. s'ha acabat no, ja no ja... la lliga, acabar, la temporada acabar. acabat. Sí. I va descendre l'equip, eh? Es va dir l'entrenador Kiko la setmana passada va ser. Ara no me recordo si ja, si vam, passada altra. Què va dir? Va dir que ja estava, que s'havia acabat la temporada, que bé, que era l'últim partit. I resulta que el Humbleberg ha acabat a la catorzena posició en 26 partits jugats. Un de guanyat, dos empatats i 23 de perduts. Un total de 487 gols a favor i 708 en contra. De punts totals, doncs, 4. Però, bueno, és un equip que està molt verd. Tot just ja parlàvem amb ell en l'entrevista que vam tenir i que ens explicava doncs, que tenia molt, molt en vol base, s'apuntaven molt a nens i a més a més eh, noies també podríem fer un equip femenins. agrada això perquè això ens portarà a la llarga, segurament amb un bon equip. Ara deixem, deixem eh, aquestes dues seccions per passar -la a la primera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 la sintonia de ràdio porrexa emissora municipal. La primera emissora del mercuedà. són la 1 i 4 minuts. Bé, bé, bé, Això sí que va bé eh? perquè bé bé bé podem veure ben bé tranquil·la del que plau. Eh? Això no sé si és un inconvenient o, o segurament que molt bo molt bo no deu ser. Nosaltres, eh, per comentar-vos una miqueta per sobre, tenim tenim un torneig, un torneig, eh, crec que molt potent aquí a les instal·lacions del Club Esportiu Porreig, aquí al Municipal, aquest cap de setmana, comença, comença, no estic segur quan comença, sé que acaba el dia 1 de, de maig, això s'escau més o menys d'un dimecres, però sí que tenim a l'altra de fila del telefònic el president del Club Esportiu Porreig, perquè ens expliqui més detalls d'aquest doncs campionat. De què anirà, eh? Xavi, bon dia. Xavi! No, no el tenim, Xavi. Hola, bon dia. Ara, ara, ara. ara, ara Ei, recuperat. que em sent? Ara sí, ara sí. Hola, bon dia. Uh, escolta, doncs, uh, què et sembla això? Com, com comencem el campionat, no? Bé, bueno, el campionat comença demà al matí Sí. Eh? I, bueno, participaran un total d'uns 35 equips i el, el torneig, clar, es fa en dues fases. La primera és fase d'eliminatòries, que és demà i el proper dimecres doncs entraran equips ja una mica més més consolidats que se salten la primera fase. Aha. Són equips de nom del del, Bar, del Barça, l'Espanyol, el Nàstic de Tarragona, el Lleida... Déu-n'hi-do! equips són els que donen una mica també, a part de tots els que participen aquests sols que donen una mica d'empac de, i al torneig, no? Oh? Exacte, sí senyor. I, I, bueno, ostres, però és que 35 equips... Uh, i, i, i, I què ho fa? Que, que, poden, que es descansa aquesta setmana, aquest cap de setmana, Xavi, o és que alternen els partits de Lliga amb el campionat? Doncs aquest cap de setmana, de fet, no, no es descansa, el que passa que nosaltres un torneig que... Bueno, li, li tenim molt de carinyo i per tant no volíem deixar passar uh -huh. i aquest any per dates no ens dava bé fer-ho cap mes dia i ens ha anat més o menys bé per combinar els equips alguns que han jugat avui i, bueno, i la resta d'equips que, que són a partir de l'infantil que no hi ha perquè jugar avui sinó que poden jugar demà tranquil·lament perquè no, no participen al torneig però el que és el Benjamí i l'Aleví, doncs els equips tots se'ns han posat els partits del dissabte, els que hem convidat per poder assistir al torneig. Clar, clar, així, així es tornava a dir, no? Perquè, esclar, vull dir, un total de 35 equips, com has dit, eh, s'ha arreglat, ha arreglat per part dels diferents clubs, doncs, que, que es pogués disputar aquest torneig i poder-hi ser, no? Sí, perquè hi han equips que, que, clar, que repeteixen en aquesta edició de l'any passat, doncs, que vam veure que el torneig estava molt ben organitzat per l'antiga la, junta directiva, que ja ho, ho, han, ho han muntat perfecte, i llavors, doncs, es, com que aquest torneig es va consolidant dia a dia com a un dels torneigs potents a la, el, el que és la comarca del Bages, de, del Berguedà, del Bages, Solsonès i la Cerdanya, i ja no diria una mica més avall, perquè tornejo d'aquests on hi pugui participar el Barça i l'Espanyol no és massa usual. Llavors nosaltres estem molt contents de poder-lo cada any poder-lo millorar una mica més, eh, superar a cada any una mica més, i per tant hem decidit que fer això en diumenge, encara que hi hagués lliga, era, era possible. I bueno, amb l'esforç del, del director del Torneig, del Josep Rivera, i del coordinador i de, del Joan Flores, ajudat per tota la Junta Directiva, doncs crec que ho hem pogut fer possible. Ostres, però quina feinada, no? I porteu temps ja treballant... Sí, això des de finals de, de febrer, se'n va parlar molt més abans, el que passa que a finals de febrer és quan els, els equips han començat a, a moure's per canviar, per canviar-se les dates, per, dir, per donar l'ok, okay, i bueno, tot això crec que és el que, el que fa que nosaltres estiguem també contents no? i orgullosos. Si que... no, sí, no pues a veure, veus. costa molta feina fer això... Eh, però penso que és... Quan veus la canalla jugar, eh, compensa. Però feina, feina, em refereixo també a feina física, no? Perquè, no sé, s'haurà de preparar moltes coses en el camp, no? O com està destinat això? que es farà? Dos partits? Eh, o dos partits a l'hora? Mig camp a cada... Mig partit, ai, mig Exacte. partit. Exacte. Un, un partit a, sí. cada, a cada mig camp, oi? L'Alaví jugarà amb un cantó de camp i el Benjamí a l'altre. I aquí doncs, començaran partits de mal a les de matí i acabaran pues, a les 7 de la tarda ja i això és això anant bé el temps de moment ens està jugant una mala passada però jo confio plenament en que demà canviarà la situació meteorològica el Club Esportiu Porret ha preparat ja algunes coses segurament per albergar tota aquesta gent, no? Per exemple, al camp doncs es faran esmorzars, imagino, i no? hi haurà... Sí, no, al camp es faran esmorzars, es faran dinars, el que la gent, gent desitja, i tant per ells com pels, pels nanos. Uh, sobretot el tema dels nanos, els equips ja se'ls ha enviat tot un dossier on explica el torneig, on explica la situació, el calendari, i a part se'ls diu que tenen... El, el dinar, el dinar dels nanos, doncs, si l'encarreguen abans d'hora, eh, es paga 5 euros i els nens tots dinaran en una hora. Depèn l'hora que juguin, doncs els anirà regulant en el temps. Oh, oh déu-n'hi-do. Déu I, i, i, i, I el menjar aquí el porta? El fe, es fa allà, va, allà al camp mateix? Sí, a veure, oh, sí. Eh, la gent aquí sempre ha col·laborat molt, els pares tots col·laboren i qui més qui més, doncs, a veure, el menú és, és el que és, un plat de macarrons, és una botifarra, eh, és un, el de batir un punquet per esmorzar, hem eh, cedit eh, a Pavellarà, unes neules... Bé, bueno, una cosa una mica que tothom col·labora una mica i llavors uh -huh. podem fer possible doncs, que tot això es porti a terme. Exacte, i que a més a més no influeix aquest menjar i ja és prou proteínic no? per, per poder córrer i disputar tots els altres partits, la resta de partits del dia, eh? Exacte. A més, els partits aquí són de 17 minuts i i clar i fa que això doncs, doncs tingui també una especial rellevància. ja que a vegades clubs, de, per exemple, per venir de Vilafranca del Penedès Panarès, jugaré tres partits el diumenge de 17 minuts, doncs bueno, va, vaig a passar el diumenge, m'han dit que aquest torneig està ben organitzat, vull anar-ho a veure. I doncs, així ho, jo crec que la gent una mica... Està disposada a venir perquè sap una mica tot el muntatge, no? Uh -huh. No només és el futbol, sinó és passar un dia amb tota la canalla cada ha de ja saps que això és, és brutal com es fan uns amb els altres, no? Sí, sí, sí. sí. Clar, es fan amistats i, bueno... De... Exacte, i és un dia de futbol, però a part és un dia, doncs, per... De... Normalment aquests tornejos ja, ja són que no... El, el guanyador sí que, que està molt content quan guanya, però, però és eh? més de participació i de, i de voler una mica eh, col·laborar en el món del futbol, no una diàleg futbolística. Sí senyor, sí senyor, disfrutar-ho. Eh? La canalla és, són els primers que ho disfruten i si veus la canalla disfrutant, com d'elles, la gent gran pues, disfruta també el doble, podríem sí. dir. Eh? Jo, jo em sembla que això funciona una mica així i a més veient els pares, eh, aquest any hem anat a jugar eh, a, a camps, com per exemple ho hem anat a jugar avui, doncs el que és el Jàbec el Benjamí Ahà, resultat, Xavi, resultat. resultat Xavi, ja pots donar el resultat 2 a 8 2 a 8, hem guanyat molt bé. hem guanyat 2 a 8 sí. ja, ja estarem preparats per demà eh? sí, sí I, i, i clar, és un un equip que, bueno, que té mol, molt bon futbol base que tot, i que, que tot ha estat sempre relacionat molt en el món del futbol eh, a nivell de futbol base no de primers equips, sinó de futbol base, i, bueno, ens, ja ens van demanar quan vam venir aquí si aquest any faríem el torneig. És a dir, que ells volien participar. Ahà. Però... Per tant, tot això sí que costa feina, però és el que he dit abans, no?, que és molt gratificant. I, i diners costa? A veure, ens costa diners, però també ho fem eh, perquè en puguem guanyar algun. Sí. No ens hem pas d'enganyar. Oh, Aquestes coses costen molt diners. Però, bueno, aquest any se'ns ha incorporat un nou espònsor eh, que es diu el BBVA. Sí. L'entitat bancària BBVA doncs ha sigut la, doncs la nostra novetat en aquest aspecte també, no? Uh -huh. Molt bé. I, I tot bueno, això que, per això dic que anem millorant, anem millorant. En mica en mica es van introduint coses que, bueno, sort de tot això doncs podem fer aquest torneig que té un, un magnífic ressò, no? Ja dic que a nivell futbolístic de, de la Federació, perquè inclús el diumenge ai, perdona el dimecres, no ho sabem segur, però també podria ser que hi hagués alguna persona de la Federació Catalana que, que es desplacés aquí al camp. Uh -huh. Molt bé. Fa molts anys, fa molts anys Xavi, no sé si érem aquestes categories, però recordo que érem en categoria bueno, de canalla, que, que, que hi havia molts equips. Molts equips, fa molts anys es feu un campionat, un torneig així, no sé si també, també era el torneig Obradors. No sé si Però tu et recordaràs fa, de fa molts anys, es feia un torneig fa molts anys ja. Eh? Que es feia un torneig juvenil, on venia vaig al ja. Betis, a l'Espanyol, al Barça, i hi han vingut al València. L'Esporting... Han... Ja sí, vist... i hi hi hi hi hi hi hi molt bé, molt però bé. Però Esco... fa molts anys. Fa molts jo que ve, me'n recordo, però vagament, eh? Vagament. Escolta, Xavi, perquè a més a més eh, eh, tenim el Barça, tenim l'Espanyol, eh, que no, no no vindran fins dimecres ells, eh? I el Lleida, m'has dit, eh? Els tres. I el Nàstic de Tarragona. I el Nastic de Tarragona. Tots quatre s'incorporaran, aquests quatre equips s'incorporaran el dimecres. Exacte. A part d'aquests sí, sí. aquest, quatre grups, jo suposo que em diràs que el, que el... El que el, que, el, el favorit a favorit a guanyar el torneig. Jo crec que el campió, el campió mai se sap, però és fàcil que pugui sortir, que pugui sortir algun d'aquests quatre equips. però tenim en compte que, que clar tot això també ho dic perquè el Barça ens fem el benjemià, amb el seu benjemià. Per exemple, l'any passat va venir amb el seu Benjamí fer i aquest any ens porta portaà. bé. Llavors a l'Espanyol ben Benjamí bé però bé amb l'Alaví A. Ah. Mm, per això, que dic que aquestes coses, vulguis o no, doncs... Um, I llavors el Barça ve aquí amb l'Alaví B. Amb B. Uh -huh. Llavors, Xavi, que, que... Digues, digues, digues. No, dic que, per això dic que és possible, aquesta gent amb um, ja sabem tots la magnitud i el futbol que tenen a les seves botes, són nanos escollits són nanos que entrenen molt i molt bé i, i que, bueno, tenen un, un cert nivell, no? Que no vull pas dir que la resta de l'equip no els tingui, però, clar, són gent que, de moment, en el món del futbol, aquestes canteres de l'Àsia espanyola estan donant els seus fruits a primera divisió. Uh -huh. i escolta'm, uh, i, i, i d'aquí d'aquí més a propet d'aquests equips més humils que se'n solen dir um, qui, qui veus favorits, tu? Uh, pots mullar-te? Pots veure algun equip que diguis d'aquesta no. menys a la Lliga fa molt bé o... i que no, pugui... Doncs... No em puc mullar perquè està clar que hi ha molts equips i la Lliga, la Lliga és molt llarga i ara mateix hem, hi han equips que estan entre ells lluitant i a potser ve un equip aquí que encara li queden un... Un, un tros de lliga i ve aquí per, vull dir, per, per fer alguna a la lliga eh? sí, sí. per quedar primer o cada segon a la lliga i potser aquí no ve, ve a donar... i tampoc no ve a competir amb la mateixa Sí. actitud que, que pot tenir a la Lliga uh -huh. que jo crec que els tornejos sempre va guanyar eh? això ja partim d'aquesta base sí, d'acord a bueno, perdre pots començar amb una mica de, de, de, de, de que això com dius tu, eh? d'enveure-les de, de venir una mica però a la llarga et vas picant eh? també i dius exacte, diner, ah, vull exacte. guanyar eh? I, i et vas tupic, tupicant allà jugant i t'hi fiques més eh? sí, no, sí. tot és començar, els uh, tornejos d'aquest tot és començar, tot és veure hòstia, ara jugat contra aquest equip o que, que tenen aquest i aquest que és bon jugador l'altre punt, punt, en un donat, en 17 minuts et poden guanyar. No és un partit sense, sinó que a vegades en 17 minuts una sí, sí. falta, qualsevol cosa, un detall, un petit detall que et pugui fer guanyar un partit i, i un dels favorits pot marxar cap a casa. Un Com mal vot això... amb la pilota amb un vessal? Perquè, Exacte. Perquè si va plovent així es deu enxarcar el camp, no? Sí, sí, per això dic que amb, amb això no, no no es pot assegurar mai res, ni mai es pot donar ningú per favorit, però bueno, sempre hi ha uns, uns equips que són els que marquen una mica on, on pot estar el nivell. Doncs bueno, Xavi, alguna cosa, afegiries alguna coseta? Bueno, no, donar-vos les gràcies doncs, a tots per preocupar-vos doncs, també perquè el Club Esportiu Porret doncs, pugui fer aquest torneig i que vosaltres col·laboreu sempre doncs, explicant i informant i, i tot això, i en aquest cas només agrair, i si voleu venir també convidar-vos a que vingueu que tindrem una zona aquest any que és una cosa nova, doncs pel tema de, de si es volen fer entrevistes, i això els jugadors els que hi hagi, uh -huh. doncs també tindreu un apartat per vosaltres. Un estil zona mixta, eh? Exacte, un zona mixta. Escolta, doncs uh, Xavi, eh... Uh... El favor, o feu vosaltres, perquè, perquè nosaltres, sense vosaltres, ja ho he dit moltes vegades, no seríem res. Nosaltres podem explicar-ho des de la nostra vertent, però és molt diferent si ho explica la mateixa persona del mateix club o del el més implicat, no? Què hem d'anar a explicar nosaltres que no ho sàpigueu vosaltres, eh? No, però vegades... El, el no, Jo crec que això és una mica que entre tots ho fem tot. Ah, exacte. Eh? Que això és, és una frase molt molt comú perquè jo crec que s'ajusta molt a, sí a lo que és sí actualment això. Eh? Doncs això, moltes gràcies que tingueu un bon torneig que el cel no es fatiï gaire la gitza eh? i que disfruteu moltíssim. Esperem que no. Esperem que no ens faci la gitza. Doncs aviam si es podem veure a la zona mixta, Xavi. Moltes gràcies. Doncs pues vinga, moltes gràcies, eh. Adéu. Que vagi molt bé. Adéu. adéu. adéu. adéu. check you know what kind of, of people in states know to do this kind of stuff with your mouth making sounds right now especially people from california la gent de Califòrnia fa uns raps xulíssims amb la boca Aixins. I ho fa, tothom, eh? ho fa tothom, en sèrio Ho fan com, com no sé, com, com aquí fem el pan que allà fan això En sèrio <totipat> És molt guapo <totipat> Ja tenim l'Aberta aquí, que va rient veure, Bon dia, maco! Oh my god, Albert, how are you doing? Bon dia, jo he sentit que has de bé tothom l'entrevista el president Sí? Molt interessant, eh? Bé, bueno, jo estava, estava al costat del president fins fa un moment. De fet, estava parlant amb els lliures i estava en doble fila. <laughs> per tant, ah, jo sí? estava de que no que al municipal. T'hauria fet uuuuh. Eh? Ai, <laughs> Ai, senyor. Molt bé, Albert. Bon dia, Lewandowski. Eh, que tenim algú del motor... Me caso, un d'Ena. Sí, tenim molt, molta, molta cosa, Lewandowski. Ara què passa amb aquest Lewandowski, què és això? Uh, ja, ja ho sapig que... Una vodka? Eh, no, és, no. és, és, és un... La vodka, Calla, soma! La vodka Lewandowski. És un polac, és un polac que, bueno, jo no coneixia, eh, però dimetres sí, no. al vespre, en 90 minuts, va fer quatre coses que va fotre Espanya de potes en l'aire. I els culers van donar una alegria, que, bueno, per tant, doncs... Visca el Lewandowski. Doncs uh, pues visca Lewandowski. Uh, escolta, però és que, aviam, uh, uh, una alegria, una alegria. Uh, sí que un somriure. Ens va, sí, ens ho vam aquillar eh? una miqueta somriure. perquè, ostres, va ser desastrós també, allò de Monique. Eh? Bueno. Però a Lewandowski, ja sabeu que a Lewandowski el jugava... Eh, vosaltres molt optimistes, que anava aquí una quatre, una cinc, ah, un a un cinc, un cos a ah, quatre. Jo, jo, jo, jo, jo, vaig jo vaig dir zero a tres. Tu flipes, mandonguilles. Ah, jo us ho vaig dir jo. jo. Com a bo, un a un? Ara, I tirar curt. després el dijous sí que ens va fer donar una alegria Bàsquet. Ah, el però, eh, Espectacular. Eh, el primer que és el Madrid va perdre, també és interessant. Espectacular però, no. el dijous, eh? Gran partit el dijous... els dos primers quarts. Sí. Ja ho el Lewandowski, jugador de la una fitxa pel Bayern de Múnich. No, diu que encara no està assegurat, però gairebé pots cuidar. Però jo que crec que, sí. que fitxarà. Què ha dit? Motor... El Lewandowski. Pel Bayern de Múnich fitxarà. Mare de Déu, aquest jo i l'altre, eh, Què va fer el aquest a este equip? Eh, sí, de... Motor, Robert. Va, vinga, comencem. Comencem. Hi ha moltes coses que vam passar la setmana passada. Primer repassarem el motocross, si us sembla, el circuit de, del Menar, el circuit del Segre. Eh, en un circuit d'un quilòmetre i 400 metres vam tenir les categories d'MX Elite, MX1, MX2, SOS 18... MX2, em sent bé sí, sí. Sí, no, no, <laughs> MX3 i MX4 vale? eh, va anar d'aquella manera no va anar malament, tot i que els pilots de, doncs, de locals eh, sí que van triomfar els del motoclub Baixbergada no es poden queixar anem a repassar per exemple doncs, com van quedar les categories, finalment amb MX1 després de les dues carrers va guanyar Pau Major amb una KTM del motoclub Segre, segon va ser Eugeni Major també del motoclub Segre amb KTM i eh, el tercer classificat va ser Joan Miquel Monar amb una onda del motoclub Felantics el campionat de MX1, el és Rubén Rodríguez amb 152 punts. A MX Elite, on hi tenim pilots del motoclub Baix-Bergadà, com per exemple el Ramon Serra, el pilot de Porreig, pues, eh, vaig parlar-hi l'altre dia, per cert, ja dic que té molts problemes eh, financers, eh? Eh, està corrent sense marca, diguem. està corrent en pròpia marca, s'ha agafat moto, i només farà una última carrera i, i no farà cap més carrera, per tant... El, el Ramon, bueno, com està tothom no? Ramon Serra, busca, sí. busca patrocinadors no? sí, està molt seria aquí, patrocinador tot. això? sí, un esponsor un, un esponsor, el que, el patrocinador pel Ramon Serra que està fent sí, des el... Eh? des d'aquí si sí, està fent un bon campionat la victòria al moto, eh, en el circuit del Manar va ser doncs, per eh, José Luis Martínez Ruiz amb el Motoclub Segre, com us deia, pilot local amb una Yamaha, segon va ser Alonso Sánchez amb una Suzuki i tercer va ser Níler Carons amb una KTM el quart i primer pilot del Motoclub Baix Berguedà va ser Cristian Oliva del Motoclub Baix Berguedà com us dic, amb una Kawasaki el Francesc Mataró va ser 6è eh, també del Motoclub Baix Berguedà amb una Suzuki i el Ramon Serra va ser 9è eh, amb una amb la moto pròpia, per tant uh -huh. sense marca amb una, amb una marca, diguem-ne, oficial en el campionat, en aquest campionat d'EMX Elite l'encapçà la Francesc Mataró del Motoclub Baix Berguedà eh, 136 punts eh, el tercer trobem a Cristian Oliva també del Motoclub Baix Berguedà amb 115% i el Ramon el trobem 6è amb 82 punts, per tant no té res a fer sí que té opcions a pujar fins a una apotètica tercera posició, difícilment difícilment, però pot ser uh, amb x 2 i mx 18 quatre temps, anem a repassar, amb x 2 victòria per Sergio Castro amb una Suzuki del Motocub Segre, també Segon, eh, Albert Arconillas del Motocup Segre també sense moto, bueno, una moto, però sense moto, <ríe> <El bicicleta, ríe> amb una bicicleta, una bicicleta <ríe> Bueno, i el Joan Lico Noguera, el Joan eh, Noguera de, de Cacerres, eh, del Motocup Baix-Bergadà, amb una Yamaha, va ser tercer. Molt bueno, bé. Eh? Eh, en aquest cas, setena posició també per un pilot del Motocup Baix-Bergadà, Jordi Serena, del, amb una Suzuki, i Lluís Riero, el pilot de Manresa del motoclub Baix Berguedà, amb una Kawasaki. El campionat de Socs 18 l'encapçala Sergio Castro amb 195 punts i el cuant és el Joan Ico Noguera 98 punts. A la x 2 X2, victòria, doncs, una altra també del motoclub Sergio, de Sergio Castro, va ser conjunta, això, eh? És conjunta. Eh? Uh -huh. Amb la Suzuki, Nilar Carons eh, amb Kawasaki, i Simeu Bach del motoclub Baix Berguedà amb KTM i el Joan Noguera, eh, en aquest cas, va ser cinquè final, eh? Això és final. Allò era MX-2, això és final. Uh, altres pilots del Motoclub Basberguedà van ser Oriol Oliva Nové, setzè Jordi Serena, vint i Lluís Riera, finalment, i el campionat de MX-2, l'encaçat la Sergio amb 195 punts, Simi Obac és uh, quart amb 95 punts. Dit això, anem a repassar el MX-3. El MX-3 no, només hi ha un pilot del Motoclub Basberguedà, tot i que la victòria va ser per Josep Font, del motocup Polé, amb una onda, i eh, Raül Martínez, del Motoclub Baix-Berguedà, va ser nové. Altres pilots del Motoclub van ser el di nové, Daniel Sabata, i el 26è, Santiago Galdón. I en MX4 no hi ha cap pilot del Motoclub Baix-Berguedà, per tant, la victòria va ser del Fred Camps del Motoclub Segre, una onda, i en MX5 tampoc hi ha cap pilot del Motoclub Baix-Berguedà, però va guanyar Agustí Vall del Motoclub Segre. On sí, tenim un pilot del Motoclub Baix-Berguedà, i eh, l'olim, l'olim del món, és Marc Coma, eh, que va guanyar hi el ratlli de Catar. Déu-n' Uh, victòria molt i molt i molt apretada uh, només 4 segons eh? una última etapa molt apretada amb Paulo González tot i que el Marc va saber doncs, aguantar la pressió evidentment, i administrar-hi l'avantatge sense problemes uh, això sí el, el Xaleco López va guanyar amb el que era la victòria de Trump la victòria de l'etapa i uh, això sí, partíem dos minuts i 4 segons d'avantatge al Marc Home eh? tot dir-ho Finalment, la, doncs, la victòria va ser pel Marc, segona de la temporada en aquest Mundial de Cross Country, eh, que a més, a més a més a més encapçala, evidentment, el campionat amb, amb una diferència de doncs, 50 punts, al Marc coma i el Paulo Gonsalves en té 34. Amb cotxes va guanyar Jean-Louis Lesser, eh, el, el francès, amb Seguit de Holovski, és que són els noms tan... Nom Aquest era el, no? sí, sí. no, no el que has dit no? és que has dit abans, que era Lewandowski. Ah. Eh? Aquest Holovski, però bé, bueno, és un polonès també. Per tant, vull dir, tots... Saps ser collonut viure a Polònia, eh? Howski. Surs al carrer no saps ni com dir els noms, tu! És Howski! Howski! Howski! S'en giren tots. Per un lloc, eh? Ai, senyor. Va dit això, Pep, anem a repassar també el nostre amic Xavi Pons, que està corrent aquest any el campionat d'Espanya de ratllis i que encara no en havíem dit res, doncs pues el Xevi està corrent el campionat sí, d'Espanya de ratllis eh, amb un Mitsubishi, eh, amb un Mitsubishi Evo 10, i eh, també està corrent el campionat d'Espanya de ratllis el Nani Roma, també va amb un Mitsubishi ah, perdona, amb un mini aquest, eh, amb un mini el Nani Roma, doncs eh, es va celebrar el ratlli Ciutat de Cervera la setmana passada la primera prova, i Xavi Pons va aconseguir la victòria amb 50 segons d'avantatge sobre el Nani Roma. Xevi Pons, que en el campionat d'Espanya va sobradíssim, diria jo. Va guanyar tots els trams, excepte un, el cinquè que va guanyar Nani Roma, i a més a més el segon tram va ser neutralitzat per un accident. Per tant, fantàstica ha començat el Xevi Pons, que a més a més és líder del campionat i que crec que aquest campionat d'Espanya, doncs un pilot que el teni, és molt afiliat nostre. Bueno, per tant, uh -huh, tenim sí, molt, sí, exacte, l'hem trucat des d'aquí, l'hem trucat, tingut, i a és bona persona, té família aquí a Porreig, sí, i és senyor. una gran persona, el seguim i doncs, farà el campionat d'Espanya, no sabem si farà alguna del mundial, estaria molt bé, però bé, bueno, que li deixi els calés al Cúbica, ja que corre a Cúbica i no fa res, doncs ah, hi haurà el Xevi, eh, si pogués estar i anem a repassar, doncs, el motociclisme, et sembla? El... Sí, home, eh? El campionat del món de motociclisme, perquè el Gran Premi de les Amèriques també va portar... Pua, ja us vaig dir, oh, que aquest any tindríem algun triplet? No, no, dos, tres triplets amb les tres categories i just van anar, eh? Amb moto 3. Victòria d'Àlex Rins, amb la KTM. Sobretot Maverick Vinyales, també en KTM, i Lluís Salom, també en KTM. Uh, Isaac Vinyales va ser 13è i 14è a eh, framebasket. Hem de dir que la cursa es va naturalitzar poc del final per la caiguda doncs, del germà del Marc eh, Lluís Márquez que va caure sis voltes del final el campionat. Lluís Saló és líder en 41 punts, seguit d'Alec Grins en 41 i Màric Viñales amb 40. O sigui, tres pilots amb un punt que aquesta és fantàstica la carrera Moto 3. A oh. Moto 2 eh, males notícies aquí doncs, per la caiguda del Pol Espargaró però bueno, va guanyar Nico Terol, primera victòria des d'un de, de any i mig de Nico Terol que està a, a Moto des, 2. Els germans d'Espargaró són, de, són de Castellà, oi? Sí, bueno, un és o Castellà de, Vallès? No sé -Castellà del Vallès. Sí de la Vallès? Castellà de la Sí que estan molt al costat de jo, Dani Pedrón, jo, jo, jo, jo crec que, que sí, que són de Castellà del de Vallès perquè el meu cosí és un fan de, de, de les motos uh -huh, de Trial uh -huh. i, i diu Ah, és que sóc de Castellà i has ah, ah, pergeró no, i, i les pergeró també les són de Castellà. Sí, són col·les a més a més, eh? Molt bé, això vol dir que ja anem bé, perquè si no se'm culés vol alguna cosa. No, no, no, no. Jo no més una cosa amb l'altra. Eh? Perquè pot ser un esportista i ser del Madrid, eh? No, no, no, no té res a veure no, amb l'altre. eh? No, no, exacte, no. Des del meu punt de vista, perdoneu. Política, a part, eh? Uh, com us deia, nois, victòria de Nicoterol amb els Suter, segon Esteve Rabat, primer pòdia amb Càlex, tercer mica Càlio amb Càlex, altres pilots van ser Toni, Elies de Zé, que no acaba de, de desembarcar no. en aquest Mundial, Jordi Torres, 14è, Ricard Caradús, 15è 15, i Axel Pons, 17è, 17, Juli en el campionat, Scott Redding és líder en 31 punts, Terol 27, Rabat 27 i l'Aleix en 25, fixeu-vos-hi, -se, sense puntuar, 25 punts, eh? està allà, està allà. I en MotoGP... <laughs> Què hem de dir, no? De dir? Espectacular, s'està ja creant una llegenda, nois. Ja estima que no hi sigui la Maritxell, Sí, ho eh? eh? Si no, estaria ara aquí... Us puc assegurar no que estem tot, no zota, eh, estem, no una, estem veient el desenvolupament d'una llegenda que serà Mark Market, serà el substitut de Valentino Rossi, n'estic seguríssim. Adéu, adéu, adéu. Fa adéu. set anys, fa set anys, fa set anys, Mar Marquez va començar eh amb 14 anys. Buscas que el 7 és el número de, la, de la bona sort. És el número de la perfecció en la cultura cristiana jove I què té a veure el 7 ara aquí Mariona? Perquè veritat, has dit 7, has dit 7. Dit... Vas a tancar el motor o què? No, no, era, no, no, no, no. Doncs, doncs per, per què us penseu que hi han 7 7 meravelles i no hi han 8? Doncs, perquè el 7 és el número de la perfecció en la Bíblia. Sí, senyor. Bueno, dit que estàs en de Mariona és, és evident uh, eh, Que he vingut eh, aquest tema I ara pa, passem, passem Mariona, a la meva secció Tenim, tenim derbi Nois, s'està gestant en de Victòria de Marc Márquez que va superar Dani Pedrosa en un coast to Segon Dani Pedrosa, tercer Jorge Lorenzo I altres pilots van ser Rossi 6 Bautista 8è, Aleix Espargaró, el germà del Pol 11è i Héctor Barberà, 18. En el campionat, atenció, Jorge, 21, 41 punts, Marc, 41 i Dani, 33. La pròxima cita és la setmana que ve el Gran Premi de Jerez. I a la Fórmula 1, Pep, a la Fórmula 1, perquè eh, vull repassar això perquè la segona secció serà més fluixeta, eh? No hi ha activitat internacional, sí que hi ha, hi ha poca cosa i, per tant, de seguida ho tindrem... Pues venga. Ho tindrem. Doncs, vinga. Doncs, ha, Palbert, fins després. Home, tant tant com això, no, Mariona, però, bueno, de doncs seguida ho tindrem ventilat. Fins, fins la setmana que ve. A la Fórmula 1 triplet, doncs, eh, si sí, el motociclisme va ser triplet de motos, eh, de catalans, de en Fórmula 1 triplet de Renault, un Red Bull i dos lotos al podi de Xagir. Eh, els tres monoplaces van equipats amb el propulsor francès i, eh, en part, els tres monoplaces hem de dir que també... Eh, van ocupar el podi gràcies a l'efectivitat del DRS de l'F138 de Fernando Alonso, que recordem que se li va girar al revés i no tenia força de gravetat. A més del de, DRS fer l'efecte que ha de fer, feia l'efecte fe ah. contrari. Per tant, inconduïble aquell cotxe. Degut a aquest problema no van poder veure la batalla Alonso-Bettel, que de bon començament prometia bastant, i eh, doncs, finalment victòria plàstida de Sebastian Vettel, de la tempo... Perdoneu, segona de la temporada i 28 en la seva carrera esportiva, segona posició de Kimi Raikkonen, que sortia molt enrere i que ja porta 18 grans premis seguits sumant punts del midó de Kimi Raikkonen. I Roman Grosjan va tancar el podi sortint en la 11a posició. Els dos lotus amb una parada menys que els rivals, això sí, eh? atenció, una parada menys que els rivals. Uh -huh. Quan arribin a circuits eh, sèrius veurem. Uh, deixeu-me dir uh, que aquest resultat va ser el mateix que l'any passat exactament el mateix que l'any passat en aquest mateix circuit fet que demostra l'efectivitat del, del motor francès Fernando Alonso amb una parada més que els altres degut al DRS va acabar 8è de massa una cursa per oblidar, va perdre dos vegades el pneumàtic una cosa molt curiosa la veritat jo penso que és perquè va tocar la Lloró amb, amb altra i li va fer que l'efecte va fer que la roda no treballés bé i es va agradar moltíssim més és que una inclús va sortir volant de rodes, va desllentar del, de, un cos molt rara i si alguna cosa està comès és el duel Weber-Hamilton i Button-Pérez eh? que va ser tres quartes pas de la cursa Senyor. i sobretot el de Chico-Pérez amb Jenson Button, que el pas que va a Chico-Pérez jo no sé si acabarà gaires grans premis perquè quan no rasca un rasca en un altre una, una conducció massa agressiva la de Chico-Pérez eh? eh? pitjor Dos. amb no tanta qualitat eh, sí, que s'aparti tothom que s'aparti tothom el campionat B té el 77 punts eh, Raikkonen 67, Hamilton 50 i Alonso 47, i en marca Red Bull s'escapen nou Lotus és eh, segon amb 93 i Ferrari amb aquest desastre de cursa ha baixat amb 77 punts la pròxima cursa serà el 9 de maig a Gond, el gran premi de casa el circuit de Catalunya i aquí deixem el Lewandowski doncs vinga, segona part de la publicitat I tornem amb la secció del bàsquet Llavors, just, just d'acabar bàsquet La Mariona Llavors, futbol sala, futbol i la que per acabar el programa Amb l'Albert, última part Perdona, ara la... el número 7, és una meravella? Clar, és el Vill, el número 7 El Guaje eh? Maravilla eh. Estima Mariona, l'has encertat Tot i que també el 7 aporta el Ronaldo bueno, va, calla, eh? calla, calla, calla, ja has parlat massa es Fins ara eh. Que em duguin la raó. Residència Sarart Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones.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 ...la primera emissora del Berguedà. Bàsquet! Va-n'hi! Uh. Doncs si ens diuen bàsquet, farem bàsquet... ...i començarem per l'agenda del bàsquet femení... i serà la primera, doncs el Sots 21 femení nivell A, grup 2, 27a jornada fase prèvia perdó bon dia Josep, ah no hi és ara, és que no havies d'encer els micros Jaume, sí, sí, sí, tota sí, tot, sí. se t'ocupa la feina dir, sí, sí, si sí. Bé, arry, arry. doncs que no vas dient club de basquet porrets no, ja la fallem, ja la fallem Sots 21, femení, nivell A, grup 2, 27a jornada, fase prèvia... Bàsquet femení, inforber, in bàsquet verga... No, bàsquet... Ah, no, bàs... <laughs> és que... Si sí, fa't el tros, crec que té, fa't aquest... Repullet, vale, Ripollet, bàsquet Ai. femení, inforber, bàsquet verga, seient... Ara, gràcies a Déu aquest partit, gràcies al Jaume, el podran disputar demà... perquè ja avui ja hem de començar, havien d'haver començat... Començarà demà, a partir de les 4 de la tarda... Tercera categoria femenina, grup 4, 27a jornada, fase prèvia. Ara sí, Club de Bàsquet Porreig, Club de Bàsquet Nou Esplugues. Aquest partit és per avui aquí al Pavelló Municipal de Porreig. A partir de les 7 de la tarda. Bàsquet masculí, sots 21, nivell B, grup 1, 27a jornada, fase única. Club de Bàsquet Porreig, Odena Club Bàsquet. Aquest partit precisament es jugarà avui al pavelló municipal d'equip Porreig, abans de les noies, a dos quarts de 6. per tancar el nostre àlbum de cromos, pel que fa al bàsquet, acabarem amb la primera catalana grup 20, 8a jornada, Unió Esportiva Horta in Forber Basket Aquest partit es jugarà avui a partir de les 6 de la tarda. <totipos> <totipos> Pel que fa el bàsquet tot i cada equip que ha baixat de categoria, però bueno, ja es veurà si s'acabarà consumant al final del campionat, eh? La Lligandesa, per fa la Lligendaesa de a partir de les 7 de la tarda, qui Manresa, Bruixa d'Or Manresa, Club Bàsquet Canàries. aprofitarem part de l'agenda del futbol per dir que els veterans Copa Intercomarcal tenim un equip viu encara no sé si durarà gaire, si passarà d'aquest cap de setmana eh? partits de la tornada avui precisament a dos quarts de set a Vilomara, Vilomara, Cal Rosal Perdó, he barrejat el futbol amb el futbol sala el que hem dit abans el futbol, eh? Però bueno, ja sabeu, Cal Rosal. Anem a parlar de, doncs, del futbol sala, com ens diu, ens indica la nostra sintonia. I començarem pel, pel futbol sala femení. Tercera femenina, grup 2, 24ena jornada. Can Colapi de Terrassa, futbol sala Tens Cacerres. El camp on jugarà aquest partit. Municipal Sant Llorenç de Terrassa. I no tenim àrbitre, no tenim prèvia del partit, però sí que sabem que jugaran demà a partir de dos quarts d'una... <ríe> tenim primera divisió femenina 27a jornada futbol sala Gironella club deportiu Naval Carnero. doncs el Gironella pot certificar el lloc a la Copa d'Espanya davant l'Atlètic de Madrid veia partidona aquí Gironella avui ja eh? interessant la confrontació que jugarà aquesta tarda el futbol sala Gironella a casa a partir de dos quarts de sis davant un equip l'Atlètic de Madrid Naval Carnero que juga el liderat en una dura pugna que està mantenint amb el Vorela. Estan distanciats per un punt a favor de les gallegues, però amb un partit menys de les madrilenyes. També alguna cosa important a jugar al futbol està la Gironella, que pot certificar de forma matemàtica el seu lloc a la Copa d'Espanya. L'equip que dirigeix Robert Caneda fa quatre partits seguits que no perd. Vaja partidon, com dèiem, eh? avui a partir de dos quart de sis aquí a Gironella... Futbol, sala masculí, tercera divisió territorial, grup 321 en la jornada. Mm. Tercera di, di, divisió del futbol, sala masculí. Grup 321 en ajornada. No, el trobo. No el trobo el Jaume. Com que anem tard, el diré jo, si no et sap greu. Dai, brillants dos, club. Futbol, sala, jardineria, Corriu, Casserres B, al camp. Col·legi dels Maristes de Rubí. Aquest partit es de jugarà demà a partir de les 11 del matí Només tinc la segona divisió territorial Et doncs juro eh? que no tinc la tercera Carai, aquesta impressora fa salts de cavall, eh? Uh, segona divisió... o oh, de RUC uh, Segona divisió territorial, grup 2, 21 a jornada Doncs Jaume, què em deies? Uh, la Pobla de l'Ellet Club de Futbol Sala Escola Pia Sabadell Club Esportiu B Veus? No el tinc El camp, on jugaran? Jaume, al camp d'aquests. Municipal com a Figuera La pobla de Lillet. I a la revitra. Ovidio, Mallor de Morruz. El veí Jaume és el que aquí a la pobla de Lillet avui a partir de l'escola de Primera divisió territorial, grup 4, 21a jornada. ACM, Assessors Sporting Prat. Club Futbol Sala, Ciutat de Berga. El camp. Instal·lació Municipal Julio Méndez, i és un camp de terra. Vale, no, no volíem aquesta cançó, se'ns estan barrejant les cançons un moment, perquè... Tot el futbol. És que tenia... Sí. És que espera, primer va la Mariona, més al futbol. És que no ho saben, això. El coordinador no ho sap, això. Tornem a posar el futbol de sala. I el... has dit el camp, doncs digue'm l'àrbitre. L'àrbitre Javier Delgado Vaquero. Aquest partit es jugarà avui, a partir de les 6 de la tarda, següent. Um, AEC Sant Cugat, futbol de la PES, imaginer Cáceres. El camp. Municipal Sant Cugat, de Ses Garrigues. I l'àrbitre. Francisco Javier Montaner Pérez. Aquest partit es jugarà a Sant Cugat, de Ses Garrigues, eh? avui, a partir de les 5 de la tarda. Referent catalana, grup 321 21 la jornada. Vaganers i Natació Sabadell B. El camp. Pavelló Municipal de Vagà. I l'àrbitre. Ovidio Mayordomo Ruiz. Molt bé, doncs aquest partit, aquest partit es jugarà avui a partir d'un quart de sis aquí a Vagà. Mariona Vinga Mariona. Mariona Hola, molt bon dia audiència de Ràdio Porret Estic una vegada més aquí amb vosaltres I us dic que comencé la meva secció avui Dient que avui és el dia de la invisibilitat lèsbica Jo vull dedicar-me el programa a, a totes... Com lèsbica jo vull dedicar el programa a totes a les lesbianes i les sexuals, de totes les contrades d'aquí, d'acord? Molt bé, per molt bé. Perquè jo... Ara m'has quedat, si se'm vegués, si fos per la tele, se'm veuria una cara de... pebrot verd, eh? Seria o vermell. Segueix, eh, segueix, Mariona, sí, perdó. Sí, sí, doncs, uh, faré, començaré fent un petit incís sobre futbol femení, i és que a Catalunya... Uh, aquest any ha sigut l'any on s'ha vist més futbol femení, hi ha hagut més audiència femenina, uh, sobretot sobre tot, tot el que és el futbol, el, el futbol i altres esports femenins. Jo penso que això és molt positiu perquè uh, sempre es, des, es desmereix més uh, to, tot, tot el que és l'esport femení en definitiva referent al, al masculí i això penso que no és, no és positiu. Ah... Uh -huh. M'agrada molt perquè aquí, a la nostra comarca, tenim molts equips de diferents eh, pobles, que hi ha, hi ha noies que ho estan fent molt bé, que porten temporades molt bones, i estan esforçant moltíssim i ho donen tot el camp, i, i realment és, és molt admirable. Uh -huh. I a més a més, aquestes noies també, el, el, el que fan també és eh, fer, fer que, que, que altres, altra gent sen i per, per practicar un esport o, o per fer uh, uh, fer uh, esport per, per si mateix, no? Tu creus que les noies que juguen així això uh, uh, encoratgen a altra gent o encoratgen a d'altres noies? Ben, més que res, les noies a que noies, les animen a que altres noies practiquin esports. Uh -huh. ja, ja sempre s'ha vist la ima imatge de que el, el futbol és un esport per nois i que les, no, i que la, les noies sempre eh, el que han de fer és, és anar a classes de, de ballet, o ballar, o fer hip-hop, o anar aeròbic, o fer alguna cosa així, i no, i no és veritat, l'esport és per tothom. Jo veig així, uh -huh. i no hi ha esports masculins o femenins, hi han esports, i cadascú que trigui el que més li agradi, si hi ha un noi que vol fer ballet, tu que faci ballet, tu. I que si, si vol ballar, ballar hip-hop, doncs que el balli. I, I el mateix amb una noia. I, i bé, um, s'han transmès les, de les primeres divisions femenines a televisions um, que són locals i, i, no, i no, més que res. I um, també a, a, a canals com a Esport 3 o o o, o per YouTube, també, i altres webs. I, i, i bueno, jo, jo, jo vull fer aquest incís per, per donar importància a totes les persones que s'esforcen i que cada setmana entrenen per, per un esport, d'acord? Mm -hmm. Especialment les noies. I oh. jo tenim, tenim una, una esportista femenina que, curiosament, anava a mi classes d'anglès, jo no ho sabia, que, que era famosa ni res. però tenim el telèfon de la Núria Piques, He intentat trucar, no m'ha respost, si vols ho podem tornar a, trucar, a, a provar Sunyer. Tu ah, què dius? Ah, sí, però no tindrem temps, ja ho provarem i tant que sí. Val, ja la doncs, tindrem, ja doncs, la tindrem aquí. Doncs, jo, jo eh, comunico la meva audiència que de cara a la setmana que ve, molt probablement... No, no, la setmana que ve no ho sé, uh, hem de fer allò o sigui? que t'he dit, hem de fer, fer, fer allò que t'he dit, Mariona, eh? hem de preparar-ho bé, que veiem quina cursa sí. té ella i després doncs, poder preparar eh, l'entrevista bé, que l'hauràs sí. de fer tu, l'entrevista la faràs tu, eh, lògicament. Sí, sí, jo no, jo la, no la vull pas fer, la, faré la, faré jo. Tu, la faràs tu, l'entrevista, però això sí que hem de mirar que se'ns vingui una mica amb alguna prova que ella tingui de l'atisme, eh, no? tant, tant si la podem fer abans o després, sí. d'acord, eh, de la prova. Eh? Bé, i, i l'última cosa que vull dir és que ara que ha vingut la primavera tothom està, té, té la, la febre de voler anar al gimnàs i voler ficar-se eh, en forma i, i bé, quan, quan, quan plou sí que és millor anar al gimnàs, no? però jo vull que, que, que pensem sempre que aquí, aquí en, aquest, en aquesta comarca en, en aquest és, és, és increïble tots els paisatges que tenim i, i podem anar a qualsevol lloc a peu i fer esport d'una manera sana i en contacte amb la natura i amb l'aire la, lliure I jo, jo vull que motiva tota la gent que vulgui fer esport que ho faci gaudint del medi ambient i aprofitant a totes tot aquestes avantatges que nosaltres tenim a la nostra comarca. Molt bé. I, i m'he ficat a la pàgina de, de la Núria Piques i tinc eh, alguna cursa que va fer i algun comentari que ha ficat que, que feia, feia com un, una mena de... de pinzellades sobre el que li, transmet, li transmetien als paisatges d'aquí, no? i ho he, ho he agafat perquè penso que és bonic i ho vull llegir i dedicar-ho també a la, me la meva audiència que m'escolta i diu així els racons més vulcònics del Berguedà on la calor cal calcària ens il·lumina uns paisatges de postal amb el famós Pedraforca com a taló de fons els signes de Malenyeu donen vida a tot eh, un entramat D'itieraris, de, de totes mires i estils, que aprofiten cadascun dels agraïts foradeigs que presenta la seva curiosa morfologia, per, per pro, pro, progressar al lliure. La via d'escalda d'avui eh, consta de cinc llargs i, i aquí hi ha diferents dades que està bé que dius, bueno, doncs, si tenim tot això, no només puc anar, puc anar a fer trekking, no només puc eh, a fer esports de, de risc, com pot ser el parapent, sinó que, a més a més, eh, puc anar a fer escalada i altres i altres coses, no? I, i més que res, això seria el, el punt final, i no, no m'enrotllaré més. Molt bé, Mariona, I... però sí que pararem amb ella ja posteriorment, eh? Com sí. hem dit, eh? el trucarem un dia i pararem amb ella perquè... És, és campiona del món, eh? Sí, sí. Doncs jo estic de suport d'acord amb ella, que vivim en un entorn privilegiat. Molt bé, Mariona, doncs fins la setmana vinent. Moltes gràcies. A tu. Jaume. Jaume. Jaume. Jau Jau, Jaume. Jaume. No, no jaquis, no. Jaume, Jaume vull dit. Tu, tu... Mira, comença amb el futbol femení. Tampoc no posis dret, però si has de com estàs, estàs bé, eh? Avancem pel futbol, fa venir segona divisió femenina grup 4, 25 ena jornada Porreig, club esportiu Manresa, club esportiu B El camp Municipal de Porreig Jordi Capdevila, Ballar Aquest partit es jugarà avui a partir de les 6 de la tarda aquí al municipal següent Montmajor, futbol club bueno, descansa Montmajor, femení, que descansa. Doncs pues anem a repassar ràpidament el, el, la quarta catalana, grup 1, 27a jornada. Baix de Toruella, club de futbol, Montmajor Futbol Club. Aquest Montmajor, Montmajor Masculí, sí que juga. Eh? A quin camp? El municipal Baix de Toruella. L'àrbitre. Jordi Toledo Miralles. Aquest partit es jugarà demà, per això, a tres quarts de 12. Següent. Cacerres, Club de Futbol Cabrianes Futbol Club. El camp. Municipal de Cacerres. L'arbitre. Pau Giné Vázquez. Aquest partit es jugarà demà a partir de les 4 de la tarda aquí a Casserres Següent. Berga, Club Esportiu Castellnou Unió Esportiva. El camp. Municipal de Berga. L'àrbitre. Lluís Ballonga Xavé. Aquest partit es jugarà demà a partir de dos quarts de cinc aquí a Berga, la capital. Següent. Vilada, club esportiu, Callus, club de futbol. El camp. Municipal de Vilada. L'àrbitre. Jorge Santos Ventura. Aquest partit es jugarà avui a partir de dos quarts de cinc a Vilada. I per tancar aquesta quarta catalana. Navàs, club esportiu, Porrets, club esportiu B. El camp. La Devesa de Navàs. Un gran partit, eh? El Navàs que marxa primer, molt destacat ja. I el club esportiu B, que està fent una gran temporada també, com ens té acostumats. A l'àrbitre. Martí Ferrer Font. El partit és per demà, a partir de dos quarts de 5 a Navàs. Vinga, tercera catalana, grup 7, 28ena jornada. San Salvador de Serres, club de futbol, Porreig club esportiu. El camp on jugaran aquest partit. Municipal Sant Jordi de Xerx. I l'hàrbit no en tenim. I l'hàrbit no, no tenim prèvia. Però passada. tenim derbi. Tenim derbi. Ai. <laughs> A Sant Salvador de Cercs eh? Ja has estat ben jaula. Amb... Oh, i tant. Man. Amb el... Però... Avui ha plogut, eh, El desert. M'han que hi una aigua molt bona de Cercs, eh? Per veure. No per mirar. Vés amb compte no. que no sigui, o sigui com és un no per miratge. Mirar. Sí, no per mirar, no és per veure aquella aigua. Poder sí, poder ser sí que és un oasis. Un oasis. la gent eh, omple les garrafes de sorra. Ja seria el colmo, eh? Anem a veure, anem a veure per on passen aquests equips, eh? El Sant Salvador de Cercs, l'equip local, marxa a quina posició? A la 17a Quants punts porta en total? 22 22, partits jugats 28 Guanyats 6 Empatats 4 Perduts 18 Gols a favor? 41 I gols en contra? 73 73 gols, eh? Pel que fa al porreig a l'equip visitant uh, marxa la posició Quarta Quarta posició, ojo, ojo, ojo Quants punts? 56 Jugats 28 Guanyats 16 16 Empatats. Vuit. Perduts. 4. Gols a favor. 67. Gols en contra. Trenta-quatre. Doncs una classificació que comanda el Súria, Club Esportiu, ha empatat a punts amb el segon Marganell, Club Esportiu. També, lògicament, amb 60 punts. El tercer és el Can Rómulo Rúll, Rómulo Tronchoni, oh, oh, oh, amb 58, dos puntets menys, i després vindria el que marxa la quarta posició, a quatre punts dels líders. Cercs, que està a una alçada de 660 metres. L'estat del cel, Jaume, plaurà. Uh, recordem que el partit és per avui a partir de les 4, eh? A Cercs, uh, resulta que plorà Però em sembla que el ha parat, eh? Ara que surt el sol, eh? En aquesta finestra d'aquí sí que ho veuràs És igual, no aneu a Cercs Fa 35 per 25 O aneu a Cercs, aneu a Cercs i veureu si plau o no a més que us emporteu bonxubes O si no... Un bon... O un paraigua esparci si de, si de cansos eh? I la, la probabilitat de precipitació? Un 75% La quota de neu estarà instal·lada més o menys? 1.200 La temperatura mínima? interès. I la màxima 12. El vent que bufarà, no bufarà. No bufarà estrancalmat, perquè a 4 km anirà, doncs si està calmat jaume. 0. I l'índex de raixos UVA 6. Que és un índex ultraviolat alt. Al ja, eh, però bueno, si surt el sol, perquè clau, en aquest plan que, fa, que anem, jaume anem a repassar-nos doncs, la resta, la resta de equips d tercera catalana. Joanenc, futbol club Urban, club esportiu. El camp Municipal Sant Joan de Vilatorrada. Aquest partit es jugarà... No tenim àrbitre, lògicament. No tenim cap de jugarà al eh? Bages. Jugarà al Bages avui a partir de les 4 de la tarda. Següent. Gironella, club de futbol atlètic B, Cardona, club de futbol. El camp. Municipal de Gironella. Aquest partit es jugarà també avui a partir de les 6 de la tarda. Gironella a la perla. A una, a una. Segona catalana, grup 4, 29a jornada. Gironella, club de futbol atlètic, Sant Lorenzo, Unió Deportiva. El camp? Municipal de Gironella. Doncs eh, això... Eh... El Gironella rebrà a casa a partir de dos quarts de cinc un San Lorenzo que està patint per salvar la categoria. El tècnic gironellent dona una gran importància al partit davant els agarencs. Si tenim la sort de guanyar, podrem afrontar el que queda una temporada amb tranquil·litat. Un mal resultat ens complicaria la vida. El San Lorenzo és un equip conjuntat del qual no ens podem refiar gens. El porter Abel i Rafa són baixa en el Gironella. Primera catalana grup 1, 29a jornada. Sant Cugat, Esport, Futbol Club, Aviar, Unió Esportiva. déu Unidó a la temporada de la Unió Esportiva, Aviar, eh? el que ens està fent passar aquesta temporada. El camp on juguen aquest partit. Zona Esportiva Municipal, Jaume Tubau, és un camp de gest artificial. I l'àrbitre? Carlos Morcillo Montoro. Ah. Jaume. Què? Bé, bueno, va, no tornem a repetir. Uh, la derrota que va patir l'Avià diumenge passat, ha deixat el conjunt Bargada en una situació en la que no es pot permetre més ensopegades. Dissabte passat va estrenar-se a la banqueta del conjunt avianès el tècnic Manresa Víctor Vera. Ell ha comentat que van fer mèrits per almenys empatar. La pilota no va entrar i és el que té el futbol. Ells ens arriben un cop i es van endur els tres punts. Del duel de demà amb el Sant Cugat, a partir de tres quarts de cinc, Vera ha manifestat que hem de jugar amb la pressió que ells poden tenir. Nosaltres encara tenim una mica de marge a la classificació, cosa que no els passa a ells. Aquest és el típic partit que, en cas de guanyar-lo, deixes enrere el teu rival i, per contra, si perd, li dones vida. Per despassar-se Sant Cugat, Víctor Vera té la baixa de Miquel Baena per sanció i Bernada per lesió, amb el dubte del porter Marc Coll. Des d'aquesta setmana s'entrena amb l'avial juvenil Marc Torra que prové del Manlleu de Divisió d'Honor després d'acabar la temporada a l'Ozona. Deixeu-me dir una coseta del Berguedà Toni Fuidí, ara que estem amb futbol i que fa... són les dues ja, hora d'acabar i hora d'acabar amb el motor, eh? Del Berguedà Toni Fuidí, esporter a la vida del gimnàstic s'incorpora al Reial Madrid. La bona temporada que està fent en general la base del gimnàstic de Manresa ha provocat que els clubs grans hagin fixat els millors jugadors del club escapolat. Un dels casos més cridaners és el porter del Berga... De Berga, perdó, de, havia jugat al Berga, però és de Berga, Toni Fui que ahir dijous va jugar el seu darrer partit amb la la via del gimnàstic al camp del Barça, abans d'incorporar-se ni més ni menys que el Real Madrid. En aquest cas no esperarà a la propera temporada, sinó que ja està previst que ara jugui uns quants tornejos amb els madridistes, entre els quals el prestigiós de Canal Plus a l'estiu. No tenim temps per res més, ja eh? Podríem explicar moltes més coses perquè tenim més coses d'aquest portaret. Però bé, bueno, possiblement un amb, un altre, amb una altra vida, eh? Nosaltres ara, ja que aprofitem l'Albert que riu, tanquem la porta, eh... engeguem el cotxe i nos vamos. Un minut ja obert i convençut. Un minut i convençut, no? Vinga. Va. Mentre arregla aquesta sintonia que m'encanta, Jaume. Uh, i estàs apalancat aquí a punt de dormir-te necessites un coixí comencem amb el, la segona secció i amb actualitat eh, amb actualitat de la nostra comarca i amb actualitat internacional primerament, doncs demà si teniu ganes de veure motos tu Mariona em fas molta cara demà si teniu ganes de veure motos doncs anem a vagar perquè es disputa la segona prova del trial de clàssiques del campionat social del Berguedà què vols? que hi ha una cosa que tu no, no t'has enterat perquè no m'has escoltat en la meva secció i tant que t'he escoltat que, que no sé què parlaves, de, de, de la, coses lèsbiques. Avui és el dia de, de la visibilitat lèsbica, que, que és un dia que s'etica a les noies les gències bisexuals perquè siguin més fortes i s'acceptin més tal com són. Molt no, jo procuraré. Vinga, motor, no, eh, motor, que se'n eh, sentar. Com et deia, Josep, segona prova del campionat social del Berguedà. Ha sigut eh, a Bagà, això, eh, el tema de la Mariona, avui. Sí, i i no ha sigut interessant eh? això, la Mariona, això, el tema de a pensar, això és sèrio, perquè aquí comencen... Va, va, sí, sí, sí, no, no. Com us deia, els horaris, pels que el vulgueu saber, perquè si ha algú que encara escolti i aguanti, de les 8.45 a les 9.45 del matí tindreu les inscripcions i a més a més podeu esmorzar. I de tres quarts de 10 a les 2, eh, la cursa. D'acord? Doncs ja ho sabeu, a vegada demà. A Menduro també, demà, eh, les instal·lacions de Can eh, organitzat pels amics de MotoValls de Torroella, aquí a Sant Salvador de Torroella al Baixes, acull la primera prova de l'Endurada 2013. Uh, és la prova catalana, com us dic, de les endurades 2013. i ha pilots del Motoclub Baix-Bergadà, procurarem seguir-ho. Aquesta prova està programada en un calendari de 7 proves, aquest campionat, i uh, aquesta serà la vintena edició de l'endurada dels Amics Motoballs de Torrella. Se situarà al paddock uh, i les dues cronometrades a Can Taulé, mentre el ratll transcurrà pels voltants d'aquesta zona uh, de Can Taulé. De 8 a 9 del matí les verificacions administratives i a les 9, es donarà la sortida al primer pilot per acabar la cursa en principi als voltants de dos quarts de quatre de la tarda. I també sapigueu que aquí al circuit d'Ulbán, a casa, en les instal·lacions de Motoclub d'Esbergadà, uh, dimecres, dimecres, un de maig, uh, doncs es formalitzarà un curs, un curs de, de motocross, uh, impartit doncs, per pilots com el Roger Vallús, com el José Luis Martínez, el Cristian Oliva doncs és, és, no és la primera vegada que es fa eh? i com a resta de convocatòries efectuades aquest curs mh, de l'1 de maig està dirigit a tots els pilots de les categories MX125, SOTS18 MX85 cadets juvenils, MX65 i MX50 i es comptarà com us deia amb el Roger Ballús amb el Jesús Martínez i o eh, el Cristian Olíbec, dos del Motoclub Baix Berguedà i que s'encarregaran de donar les explicacions necessàries per millorar la tècnica de pilotatge i domini sobre una moto als joves pilots per cert, les inscripcions es poden formalitzar a través de la web de la Federació Catalana de Motociclista, 3wfederaciofcm.cat a un preu de 25 euros! 25 €. I demà també hi ha la pujada de Sant Mateu de Bages el 20, és el 28 d'agost, és la 14ena pujada de Sant Mateu de Bages, primera del campionat de Catalunya de muntanya. També més informació a eh, Manresa com. I dues notícies, Pep, dues notícies, una amb Superbikes, el britàlic Leon Hallam eh, s'ha trencat la tibia al Peroné, ahir en la primera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi d'Holanda de Superbikes, que es disputarà a ASN. Eh? Eh, Haslam té segons ha informat l'equip, va caure en els últims minuts de la sessió i va ser eh, immediatament traslladat a l'hospital del circuit, on amb radiografies el van confirmar una fractura. El pilot de 29 anys va ser traslladat a l'hospital de Groningen, on es preveu que serà operat eh, en breu. Eh, el seu company, el seu company d'equip, Tommy Thomas Peikes va eh, liderar la primera sessió d'entrenaments de, eh, lliures, en la que Carracheca va ser novè. I per acabar això, hem de dir que aquesta matinada ha començat el Trial Outdoor, el mundial de Trial Outdoor, i que Toni va començar fort perquè el Pirens s'ha imposat en les tres voltes de la primera jornada del Trial de Motegui. Vau aconseguir la màxima puntuació en totes les voltes d'un recorregut de 12 zones de molta i molta dificultat a causa de la pluja i atenció de la nova reglamentació en un stop que permet que el pilot no pot parar a la zona, ha de continuar, continuar fins a acabar. Vau dir que serà molt complicat, però bueno, ja ho veiem victòria. La segona jornada se celebra diumenge, també amb 3 voltes, en un itinerari de 12 zones i amb una puntuació independent a la d'aquesta matinada, eh, del primer dia. Darrere de Tony Vau han acabat en Raga i Albert Aguilar. Cabastany, el campionat Cés Mot eh, Motegui el 27-28 d'abril, el 25-26 de maig als Estats Units, a eh, She... Eh, She tishin <susurra> És igual, és igual, si no s'entén no, no, igual. És igual, és de juny a Sant Julià de Loire, el 23 de juny a Espanya, Pobladura de Regueras, el 7 de juliol a Itàlia, Barcio, el 14 de juliol a la República Txeca, a Cramolin, el 27-28 al de juliol a la Gran Bretanya, a Penrich, i el 31 d'agost a França, a Isola i per acabar, Pirelli Pep, abans que acabis tu, Pirelli ha anunciat que eh, els compostos durs dels pneumàtics eh, que emplea la Fórmula 1 eh, seran més durs a partir del Gran Premi d'Espanya a partir d'ara seran més durs el pneumàtic Tronja dalla fórmula. Molt bé, nosaltres doncs per acabar, acabarem. Sempre comencem amb la gent esportiva, doncs amb la gent esportiva. Pel que d'arts, la xetena lliga, l'equips eh, que juga el dijous d'arts de plàstic, més som blanco, Calriera, perquè fa al tennis taula, la tercera nacional grup 3, partit per demà a partir de les 11:00 vagàs, Sants. I pel que fa al cross, en prova d'atletisme, Olban acull demà la final del català escolar, el circuit de motocross que al Motoclub Vajbergada de Teu Olban acollirà demà la jornada final catalana del cross escolar dels Jocs Esportius de Catalunya. Les proves començaran a les 11 del matí. Des de dos quarts de 10 es donaran els chips i els dorsals. Hòstia, el mm -mm. Això, això, do, això, <ríe> els chips Patates. això ho donaran als gossos, els que aquests identificatòries. També els hi ficaran a dins del cos. Sí, sí. Eh, ja ho veurem, eh? No tingueu por vosaltres. Endavant, sí, aquí ja. vulguin a córrer. <ríe> és la final, cony, és la final aquí. Demà, demà, bé, eh? a dos quarts de 10 es donaran els chips i els dorsals per a tots els participants de la prova. Res per, per cert, avui. Per eh, diumenge això i dimecres el curset de motocrossa al circuit del Bon. Eh? I recordeu que el dia 5 de maig tenim la quarta cursa ciclista memorial Ramon Garriga. I que dissabte tindrem dos dels màxims eh, representants d'aquesta cursa aquí per fer els meus entrevistes. Sí senyor, doncs pues eh? exactament. Mariona, què fas amb dos micros? <laughs> Es que, que és que, és és, és que mi em tenen super sol·licit, sol·licit, sol·licitada. <laughs> sol·licitada. Ja ja em, em tenen super sol·licitada. Com es ah, diu això, Mariona? Com, Clar, com, com em, es deia, em, això? Recordeu un programa que Digues. ja no fa gràcia quan passem de l'hora. Eh? Set quash. Uh, moltes gràcies Set per qoix? ser aquí. Set quash. Eh? Set quash. Passen 8 minuts del temps i ja, sembla que ens estem fent pesats. I noies, ara, sí. força, i petonets, i adeu. Molts petonets, adeu.